گرانم مخترم عوردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا ایک سو چونتیس نمبر کیسٹھ مسجد امیر ماویا مالا خطک سوال در کی پس ستمبر دوزارات کی شعر دا دی دا ملاوی دو پتیہ ستی اشاعتی سنت کے ست اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازا نزده مین چوک جنگیل روڈ سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو یا رب د الله <سؤال> نه جوړې د کار د نه سانthia دا حکم دا الله دی نه دل کلیری تاسو ته وړې د احکامات وي چې الله پخبل بندګانو سونه مهربان ذات دی هرې حکم را لېږي اب موږ به د الله نه فرماني کو او یتق الله چا چې یارو کده الله نه لربکید د نه مصیبتونه نه ده او لوی باور کده لا اجر او سکینو لنا او سوي بعد یې کې جتا سو سوغنا کوي من اوج دي کوم د خپل طاقت مناسبه ولا تدوار رو لنا دیننا نو لا zarar مو ور کوي اضرار عام د پمسکن کی یا به ضرورت رجوع کوله طلاق شوي تا یا نپاکن ورکو له مقصد دا چې دا خپل اندیو تختی ایتوزيق عليهنا د پاره چې تنگ سياره ولې په دیبان دی کدا دا عملوای یا پهدي به خ کې ځکه ستا امات دی سره تر دی چېځ کوی عمل لره په ان اردوانه لکوم که تاسوې د بولو نو بیا چې ماشوم ته پی ورکې تهله بیا جرت ووررکې پهات نه اوجوه نه ورکې دی را د دی بدلی تممیرو واتمیرو بینکم کوم د ماشومیت کی جګ کوي پهکه د ماشوم په کې بربات نه شي و انته سرتون ک تاسو تختی کوئ اما مذ با سطور دی ول هغه او نو پمذوره دی وتهونی چې بلتن بیا بیا ولا بل زنا نهونی سا چې هغه ولا پیور کیو حجرت ولا ورکوا لې ينفق ذو ساتي من ساتي خرځ دی کوي خاوندان د پراه هه د خپل پراخه نه او علیسی علی رزقه او هغه سوک چې تنگي په دغه روزیته خپل غریب دی د خپل وخت مطابق خرج کوي په ينفق او نو بس خرچ کوي دا غسنه جو ورکوي د لا یوکلفل اللہ نفس الا ما تا تکلیف نور کیا لا یو نفس مگر اج طاقت اللہ اور کڑی زرا سیجعل له بعد عسرا یسرا زرد چوبہ کړی الله د زرا پرتن سیا نه آسانthia وکایمن قریه تن اتت عن امر ربها اور اړیر کلو والا تخویب دنیوی جناب فرمانیے کڑی وا د حکم د خپل رب نا او د رسولانو د رسالت نا فَهَا ثَبَنَانُ الْحِسَابُ كَمِنْ يَسَاءِ حِسَابُ او ستزام ورکا سزاناشنا فزاقتو نو سكو دي سدار خپل او دي عاقبت دا کارو تاوان ا د الله تیار کړو تا لعذاب سخت فتقل له يرجد الله نا اي قل مندو آکه سانو چیماني نازل شي وي تا او تذکرن یاداشو رسولاً اور علی کرم اللہ پیغمبر تاسو تا چیلوی تاسو باندې آیتونه د الله ښکارکونکي د حکمونه دا الله یو بینات دی یو مبینات دی چې کم د عقائد ذکر کې ال څه زیات تر بینات وروړي او چې کم دې کې مبینات ذکر شي په صورت کې زیات تر احکامات او اعمالی اعمالي ليخرج الذین د د پاره چوباسی اکاتان جی مانې رولې عمل کړي نیکه دتی ورو چا چې مانوړ پاله عمل حکونکه داخلي به کی جنتا به کی بلان دې دوونه داینه نه ورونات هميشه بهي پې کی هميشه قد اختن الله له رزقا خو یقینا خو است کله الله دله روزي په په جنت کې یا په دنیا کې الله الذي الله دې اغذات بينځو جملی دې ذلعت کې په اسباد توحيد باندي اللہ اللہ دی, دی آغازاتا خلق سبا سماوات چی پیدا کڑی دی واسمانونا آغازی پدی کی دی پشاند حکم دا الله په میند دوی کے دیدہ پارا چی تازو تا پتاو لگی چی اللہ پارس قدر توالا دی وان اللہ قدحاتا بکل شین علماء یکنان را گر کڑے الله هر سیدلہ را پا قبل علم کے پا صورت طلاق کے احکامات ذکر کوله متعلق دا او متعلق د طلاق او پکی بار بار حکم د تقوا ذکر کاو سوره تحریم رب د مخ کی صورت سره په غنوجوه باندې دی په مخ کی صورت کې اغه امور ذکر کا چې دای تعلق د دا طلاق سره او په دې صورت کې اغه اخلاق ذکر کړئ چې من نه کوم د طلاق نه یا مخ کی احکامات د جدای ذکر کاو په دې صورت کې احکامات د جوړک ذکر کړئ پدې صورت کې حقوق د زوجیت ذکر کړي پدې صورت کې نه اسماء الحسنا پدې صورت کې نه اسماء الحسنا دارنګ دوخه خطابات نبی رسلام تا او دو مؤمنان تا یا ایها النبیو لمتو حرمو دا خطاب په تور شفقت دی نبی محترم صلی الله علیه و سلم تا نبی رسلام ترتیب داو چې د نبی رسلام ګنې بیبيان وي نبی علیہ سلام والسلام بداغي خوا تا نمبر وار لو رات لو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یوه رد زینب رضی اللہ عنہ کو تا تشریپ یوه ل گئی کو تا مشربت ورکو ایسر لک وخت زیات وا غستو دایو حضرت عائشہ حضرت حفصہ مشوراو کا او اور کا دسر لک تنگو یخه چې نبی علیہ السلام راوی نو حفصہ او عائشہ اور توئی چې الله رسولا ترا دې نن خونند معافی روانده وګم راځي دا معافی یو قسم بوټي دې مچو براغونه خوراکو کو دا غینه بشات جوړ جوړ براغینه څه وګمون ترطلع او دا نبی رې صلاتو والسلام هغه وګما بدبوې خو خنه وبالکلو چې دې ادوارو را خبر اوګه نبی رې سلام وی زما دې یعنی ځن باندې بند کو چې دا بالکل اندر پارا شات نه استوالو شب شربت نسکم د اشاتو الله پاک و هی رولی کلا چې دا تا ته الله جایز کړي حلال کړي دی دابطه په ځان باندې نه را باندې استعماله نبی رسول الله دیته وی دی بلي بیبیانو ته حفصہ دی وی چې تاره مې دا خبره ګوردا بچاتا کی نه چې بس زبر شات نه استعمالو اغا دې ترشی نو بلی بی ته یوکا نبی اسلام خو ته یې دا بچاتا کنه دې بلی بیبی دی یوکا نبی اسلام ته خو الله پاک و هی پیغمبر اسلام ته الله پاک وایوګا نبی رسول الله بیاوي چې ګوره تاسو داسې کار وکاو او بیا الله پاک وې راولې چې بیا تاسو داسې کار نه ځان وساته پدیوہ کیا کی ګڼ فواید دی یو دا چې هغه مشر او مشرک سره ځان تکل کل یو کس دروازدار مېول شي ګد نبی اسلام باز بی بیا نو سره ډېر دراز خبرې وی دې کې بل خبره دې طرف تا چې ګوره نبی رسول الله چې دا خو ته غیبې ګپل ګول ټوکی وسره کولی نبی اسلام پغیبو نو پویدو درې ما خبره پکیدار د نبی اسلام د خپل بیان سره نهایت محبتو یا ایوه النبی او ای نبی علی السلام لم تو حرم تولی باندې پسان هغه چې الله تعالی حلال کړی دی تب تغیت لټه رضامندیا د بیبیانوستا الله بهونکو رحم کوونکو ذات حد پرذ الله یقینا مکرر کړی الله تعالی تاسو لا پرنسلک سمونستا او والله مولا کوم الله د معویستاسو الله پوه هکتونو والله ذاته اثر نبیو چې کله پټو ک پې غمبر بعضې بیاو یو خبره خبرهڅه چې د به د ش دا خبره پهقرآن کې نه د غی آيات تفیر ته څنګه کې بغیر د حیث نه حیث نه نه او دا عجميعی سازشتهې الله فرمای اثررن نهبيو اله بعضې ازواجی حیسه چکلا فطاو کا پیغمبر او باجی بیبیاں ته یو خبره چې د بیا شات نسکما او د اباد بیبیاں مراد حضرت حفصہ سلام فلما نبعد بی چکلاږی خبر کو په دې سره بلی بیبی ته بری خبر سره خبر ورکو واذ راہ الله علیه خبر ورکو الله پیغمبر ته دې خبرې نعرفه عرف بعضه وي هوذلا ديله یو خبر او مخيوالو دبلې خبرینا ټول تفسيرینا بعدې خبره ولا وکا فلما نباها به کړه پیغمبر د دې په دی اگا کا قالته اغي ورته وې من امبا کا هاذا ذکر صحابيات وقیدو پیجن صحابياتم په غيب نه پويږي د صحابياتم دا قید چې پیغمبر غيب نه دی او حاضر ناظرم نه سوچ کوي د خبره ته کې د پیغمبر ارزه حاضر بیا ناظرو نبي ادا بيبيولوي من انبا کتل چا خبر درکو پته بہت مخ کنه وکنه ک یاد بیبيانو دا کی دی پیغمبر په غیب پوئې نو باطره په غیب پوئې ځکه کې مونته وی اغه ځکه تفوس کوي دا هغه کی دا دا چې پیغمبر علی سلام نه حاضر ناظر دی او نه عالم الغیب دی په دې کې دبا من دا په کده قديمه مساله قالت من انبا کا تړه صحابيات او ساقي د پیغمبر غيب دان نه نا حاضر ناظر دي قال او نبی عليه السلام خبر را کو ما ته په ذات خبردار ذات ان توبه الى الله یک تاسو الله تا نو یکنن جوړ دي رونه تاسو کو دله جوړه په پیغمبر په ما حالي پداو کې دو فإن الله و مولاه نو الله ملګری د پیغمبر او جبريل ملګری د پیغمبر او او نیکان مومنان او ملائکہ بعضی خلک وی دا مولا لفظ بس صرف الله دا 파 استعمالې نو لہذا یو شیخ عالم ته لفظ مولانا استعمال دا شرک دی وی لکه په قران کې رضی نعمل مولا او چه اللهم مولانا الله دا موږ مولانا دی لنا مولا ولا مولا لكم نو لہذا مولانا ته دا ویل نشي دي دکې مومنان دا پار لفظ مولا استعمال شوی او غيظ ګوړو بل زینو ګوري وی مولانا بل چا تا نشویلی نه پس شرک دی مولانا شرک ندی دا سی لپس دی دا مولانا گرن ایمانی ری چه اللہ تراغره دا اللہ خاص امداد دا او مومنان چه امداد که هغه اگر جدائی امداد دی دی تاوی تشارو کی اسمی والملائکتو بادزاریکاو ملائک پس دا دینا ڈلک کې دی اصار ابو امید دی چه رفد دیم انتو اللہ کا کننا کدا نبی تا لاکدر کی تاصولا بدل کی بور کیولا بیبیان غرصتا سنا داسی بی بیبیان مسلمات تابدار مومنات ایمان والا مسلمات تابدار پرائی طاعت کا انکی خانتات تابدار کا انکی بھئیا تائبات توبہ کا انکی عابدات عبادت کا انکی سائحات رجینی انکی صحیح باتی وابکارا کندہ جینا کیا یا ای او الذین آمنو اے مومنانو کوان پټو کوم بچی خپل ځانونه او احلی کوم خپل بال بچدورنه او د خدای حق ذکر کوي پخاون چې پخاون د خدای حق دی پخاون د خدای حق دا دی چې دا خپل بیته د ورنه بچی یا ای او الذین آمنو اے مومنانو الله مالوکی رحمت الله له پدی مقام کې تفسیره المانی کې ذکر کوي دا قیامت پرد بلټول نه زیات عذاب د آگا کتی چې داغه اهل عیاله د دین په غفلت کې کی پاتې کیږي مونږه ولا نیغو دلی د دین احکاماته وت دلی که د د بی بی دا کر د اولاد دی د مور کار پرائز دادی حدیث پاک کې مراضی نبی محترم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله ساسو بچی دا او کالو شو زمانځه هو کوم ورلکه که کله بیا دا لاسو کالو شو نو بیک موز نکئی سزا ولا ور کوې او داران بیا تاسو غي الکان جن نکي الکان برغد یا جن نکي دی دار په یو کټ کېم داینم بیا تاسو جدا کیو زه دې بیا دې سملینا تا تربيت او تدوی کولې لته یا یو الزینا امنو مؤمنانو بچ خپل ځانونه او خپل بال بچد اورنه کمنزور توایا وقود الناس والحجاره چه اشعاد دائه حلق و کانی دی فدیبان ملائک دی سخت طاقتو ری لا یعصون اللہ نا نه کئی دا اللہ دا حکم چو اللہ لا حکم کرده دی او دی کئی آ چو حکم کولی شي یا یو اللذین آمنو اے مومنانو لا تاتذر اليوم آزر مپیش کوینن رضم انما تجداؤنا تاثلو پتل در کولی شي۔ ما كنتم تاملون داویتا توکول یا ايو الذین امنو اے مومنانو توبو ال الله توبتن نسوا اے مومنانو توبو باته الله تا توبتن نسوا توبه اخلاص خلا کوئی کنه پنسو ها مری توبویو تنسوحات او به مطلب داري چې په اخلاص سره توبیا او پدیزے کے تفسیر قرطبی تئیس اقوال ذکر کری دیدان تا گو رہے یا ایواللزین آمنو توبتا نسوہا نصیحة اخلاص پی توبا یا ایواللزین آمنو اے مومنانو توبا اوبا سے اللہ لرا توبتا نسوہا اتوبا پا اخلاص سرا توبا پا اخلاص سرا اوبا سے او پا اخلاص سرا توبا دیتا ویہا توبتن نسوا چې پزله کې خشيت الہی راشي دارنګي نیت داو کې چې زبا بهر الله محکه د سر د وښتو نراوالي ترخو د نكونو پورې یا الله تاسو حکمونه باندې عمل کوما او ک نیت نیمګړی یا توبتن نسوهاندا دا توبتن نسوهالا دا سينه هغه مجنون امر القیس او ای پلا ورو یا مشران بوتلو بیت اللہ ته بوتلو چې شعبان لے لاله محبت نې توبو با تا اغلت کله یې لګیاله ثواب کې او چغه ویو إلهی توبتو من کل للمعاصی إلهی توبتو من کل للمعاصی ولکن حب لے لا اتوبو یالا داري ګنا نه توبو با ته محبت توبنو با سما داسې توبه نه چې الله پاک ته خورو جرا لاله رمضان راغی توبه می دا روجمونی ولا لغه تنه می برداشت کا پشمنی می وک تراوی می وک ختمو می وک تراوی می وک و یا لا پاکا ها غریدا ظلم نه توبو نو با سما سړی به بیام سټ کې واما ملاوت نه توبو نو با سما د ظلم نه توبو نو با سما زنانو نه توبو روجماده به ډینګه خطوبي وباسي و یا لا پاکه پاسترونو کې پا غم خادو کی باندې نه ری او چټ سوټټ لباسونو بیا چومہ بی حیائی لباس با بیاچو ما دا پردو ناری نو سر و بیاچ تعلقات ساته ما نا دات توبتن مسوحانه دا داتی توبه نا چی سنگا یو ما شموی اپ لاردن بی دیر زیادت پیسی غختی پ لاردن دیر زیادت تنگو یو پیرا دی خواده یو عالم را غی اما پلار پ سره سر راو استو ما دیر زیات تنگی دي سر دم را دم کا تو دارنگی اما شمو استاد مجبور کو شا خپل اړه دې ما پیو وړا او توبو با چې توبہ یادات نه کومه اقا دین کې بلکل بالکل زما توبہ دا شغموليب صاحب لاړو تول کور ولا صح خوشال جسم متنګینا یو سورہ جتیری فراغي پلار ته وې ا ادخو متوباي سي ادخو پيسي را کلا دا سي دا سره چې الله او سم متوباي دې خو دا ګناه کوم کرم بعدي پدې کې واقعيات ذکر کړي چې نہ سوده یو قصو نسوها یو کسو هغه ځان ته یو واقعیا ده چې هغه باندې صوفیا ذکر کې خداغي تفسیر سره تعلق نشته توبتن نسوها نه مراد دا نه کې نسوها یو تنو اومه نسوهاوند توبو باسي اگر چې یو کسو دا غنوم نسوها هو هغه یم توبه په اخلاص سره استوا هغه نسوها نسوانو میکاسیو هغه رزانہ د زاناو زانا له باسي چولیو او دارنګ رزاناو د دا شکل اختیار کړیو د بچا پتربار کې وو سې دو شاهزادګانی د بچا بیگماتې دې به بی تر مرمالش کوو دارنګي په خوبې ولا زور کوو چاپی به ورکو لا اغذانې خذا کړي وو او درزانې دا ذات دا یو ځان جوړ کړی وو او مولانا رومي رحمت الله عليه دغه واقعیا ذکر کوي چې داغه اغنب دل زیات بدمعاشو وو او تو به تر په تراغر اته ډیر زیات ګران وو هو چې چاته الله پاک نو الله تبارک وتعالیه ته ہدایت نصیب کی کله کله الله د جذب هغه وخت راشي یو ډیر ګنانګار او پاتیک فاجه یو بی حیا خه ده هغه الله پاک جذب کی او څه مطلب دین طرف تیراکه کی بیا نو یورت دی پسنګل کیو یو الله ولن دی ورسید او اغلی دعاګانو درخواستو کو هغه ولن دعا او کا او چې الله پاک ہدایت نصیب کی دی اهی محل ترالو رالو چې شااهی محل ترالو رالو د بایا د بګماتونه د یو بګمې ها رو شوو چې هر شوو اعل نوشه و چې بډاګان او عکان ټول جا لرکې مونږ تعلا شیر و چا هرر پټ کړی د هوناری نه د غری دا بهڅ کېږي چې دا اعلشه د یو یو کس تعلاشي شورو شوه چا رسید په نظر رالو پدیګه دا نسوخ کس چې وو آ نسوه استره شود درخلوته روي زرد ولب کبوت کبود اتخشيته د دې سړي رنگ تک ځل شو او دارنګ داشونډه اوچو تختې دی او دا توبو باسي پزلزله کې چې یا الله پاکا دا خو قوت جي نه کې پاتو زمان هم روان دي یا الله پاک جړې شو روکا کې یا الله زمان تعالی شی واغ استې شو زسړي ثابت چې مغما به کې ما بزورن کې ما بزلیل کې ما با حلاکی یا اللہ پاک اتمال خیدی بیا چزا سخت تارا کی چیزا ما دا برداشت نم باری او چغی که مولانا رومی دا غال پاس نکل که یا ای خدا ای بندر رسوام کن ای خدا ای بندر رسوام کن گر بدم من سر من پیدا مکن یا اللہ دا اخپل بندنن رسوام کن کنن دا دا تالاشی واقستیش وازو واغستی اونی ولی شما نو زماز آزاد مرګ نه کما نه دا یا الله ګرځه ذبطکارې ما اگر چې زنه لایکه ما یا الله زماداراس پټکه ستاریت پلد ما و نراواچه یا الله پاتا او ګر میرا ای بار ستاری کونی توب کردم منځه ر نه کردنی یا الله کدی پیرې زماب کما زماب پر د پوښیریو کا زماب دې پټکه یا الله زداري گونانه توبہ کوم ایس یو گناہ بن کوم توبه نه کا پ کوم توبه کردم حقیقت یا خدا نش کوم ته جان شد از استن جدا یا الله دای توبہ کوم که تا ز معاف کما چی یا الله پاک زماد تن دا بدن نه جدا شي توبہ ستانه فرمانی نو کما زب فطابا نزان قربان اللهم زب تا نه خ پ کوم اے عظیم اذ ما گنہانی عظیم توتوانی اب وکردم در حریما یا الله تدير لوی عظمت والے یا الله کسوک دکابه پهارم کيم گناو کي نو يا الله تدم اپ کو لبان قادر يا الله پاکا پری زنګل کي پدي بچا پدي دربار کي ما تهم گناو نشويو يا الله توبو با سما تهو گناي کبيره کے دا اغلا گياو الله سره کلام کو او دو زخه هغه معای نه ا غار خپل مهم مهمته کېده چې په دی کې در یو یو خدي سرهخوا هرار میلو شو اان نه شو هرار میلو شه چې که د دا سړی ب هووش پرت دی او ټول ب ګمات را جمه شودللی پهېال ببوززی ولووالو چې خادم تهې په پبوزې وښې چې که دی هووشې راغې دو ته ټولو ته لاسنیول دواه لاس د جوړک و زماپې واړم زما حاللهکتوب معب کې تاسو را ما تکلیب دې تکلیف میں لاو شو اغه بیګم اتاي به چا نه هاروک شه او اغي ما پیوخته چې دا ما په دې تاسو له ټول در تکلیف میں لاو شو دارنګي اغه ټول د دې نه ما پیوخته او چې دنه ما د بادشاہ یو لورو وا دله سوال جابوږي تاغه غواړي چې ته خو ډیر بیا ته دوه ل خپل راس کارو کو چې ما په تاسو ډیر تکلیف میں لاو شو ا د بچا لور ورتاوی اے نه کو پارسا جوست جوست ود ولا نمی خواخد دل شو کی ب یا به شهید باغول شو خو د بیام دغین انکار وک او دی الله تبارک وتعالى هغه ډیر لوی بزر کو بیا توبتن دالیده نسوحه توبه مين ذات د نه ځانته وجودا کی سره توبتن نسوحه توبه اخلاص سره توبه به بیا بد غنازه نو کومام لیکنن رب ستاسو لربکی تاسو نا مسیبتون ستاسو او داخل بکی تاسو لرا جنت تا چه باییگی با لانی دونو دائینا نی حرونا داسی ورز دا نبر اسواکی اللہ پیغمبر لرا و نمومنانو لرا چه دیسا رئیو رانا دا دیز دیبا دینا خلا سنو تاو مقید دینا دیبوئی ایرابا زمونگا اتمیم لنا نورا نا پروساتی ملر رانا زمونگا او بخنو کی ممتا لیکن انتی پاسبان قدرت والا یا ایو النبیو اے نبی ری سلاما جاہ دل کفارا کو جیاد کوا کفارو سرا پتورا منافقانو سره پجبا دایی او ساپی قبیح بیانا و منافق کی دان خرا و دا منافق دان خرا منافق مخامخ یوشان پوشی شا بلشان ظاہر یوشان باطل بلشان وَمَا وَهُمْ جَانِمِ دِ جَانِمِ دِ وَبِاسَلَمَتْ فِيرَوْ ډېر بزیه داورتلو دي ذورا بللا او مثلا بيان کړلایو مثال آکسانو تاجک پر کړي د خدي دنو عليه السلام وَمْرَاتَ لُوتَ او دَخْذِي دَلُوتَ عليه السلام مراد کین شرک دي چې دي کې شرکو کانتا تا تا, تا عبدین من عبادنا دیو پنې کأ کې زمونږه بنديګانو نا صالحین کی نیکان بندگانو فخانتاهما نو دین نقصان کړو خیانتی کړو د واړو دا غی سورا فلم یغنیا انهما نو دپنکو غی د عذاب د لانا ایس او ګوراده نو بی بیوا د لو بی بیوا هاوندانه پیغمبرانو ا پیغمبري پکاره نه کله پکی ایمان نو وا او بویل شی داخل شه ورتا سره داخل دون کو او بیان کله لا یو کسانو سانوتا چی مانر اوله د بیبی د فیراون اسقالت چکلا غی وی لیوا اې زاناندو ک خپل ایمان مونیا د خاون په عمل نخلاتيږي تاسو یې یره د مون, مون دا خاون دان ظلمونه کوي نو مون د غی په د دین کار نه شو کوله خاون مجبورای تاسو ګورې نه د فیراون د بیبتا بی فیراون نب... د پراون بغظه لمی سا خاون دو تا نه اینه مره فرعون نه غټ ظلم کایو هو ګور دا غي بی بیام بی څنګه د ایمان حفاظت کړو آسیه بنت مزاحم فرعون ولا قسمه کزمه تکالیف ور کول سزاګان ور کولې لاس پی ورنه تړلې وي پسخ نور کی دا غي بدن او ګرمۍ کی په ګټو باندې او پلال ته پی ول میهونه ور ټکوالو خدا سے حال کی غي الله پاک نو نبره وادور بللاو مثلا بیان کله لا یو مثالا آکه سانو تا چی مانورې د بیبی د فرعون چې کله دیوی ارا بزم ابنی لی جوړ کما تا عندک تا فقوا کیو کور ب جنت کې او ني جات را کی مالا د فرعون او د د دا عملو ني جاترا کی مالا د قوم ظالمنا او مریم او بیان کله لا مثال د مریم چې لور د آجا جه پادته کډلو د خپل شرمګه مونږ د خپل د خپل حکم نه او دی تصدیق کلو د کلي او د خپل رب او د کتابونو او داوره تابعدارونه او سوره تحریم کې فیتابات د ذکر کول نبی محترم صلی الله علیه وسلم تا او دوه کتابات مؤمنانو تا او پدې ضرورت کې حقوق د زوجیت ذکر کوله سوره ملک دا مکی صورت دې پا ربط مناسبت دا مخ کی صورت سرا پا مخ کی صورت کی حقوق دا انسان ذکر شو پا یو بلباندے پا دی صورت کی حقوق دا اللہ ذکر کئی ہے یا مخ کی عذاب دا دو زنانو بانی ذکر کا او مطع دا دو زنانو ذکر کا دا مریم بی بی اور دا امرات فیران دل تا سبب دا فرق ذکر کئی حاصل دا صورت پا دی صورت کی دلائل اقلی ذکر کئی پبرکات باندې چې برکتون والا یواد د الله ذات دی د صورت یو نوم دی صورت تبارک یو صورت ملک یو صورت مانع یو صورت منجیا یو صورت مننااب احادیث کرام دی نبی رحمت الله و سلام فرمایي په قران کریم کې د دې آیتونه دی چې د خپل کلاوت کول کوه شفارت شفارت کوي او داغي په وجه به الله پاک بخی او دیش آیاتونه سورته ملک والا آیاتونه دی نبی سلام فرمای زما لغواڑی کہ دا سورته ملک د زما د امتی په هر یو کث پتینا کې محفوظی ابن عباس رضی الله تعالی او ترحو د یو کس ته وی تاس تاس دی دو حدیث ته نه در کو ما چاغه سره ته خوشاله شي غوی ولنا نبی سلام فرمایلی تبارک الذی لله په خپل قرونو کې دا بچو ددکه گاونډیان ته وخه ذګه دا صورت منجیه دی دا قیامت پرځ با دا د خوولو ټونکو طرف نا اش پارس کئ تبارک الذی بيدہ الملک برکتن و اعلی دی اعزاتو چې پلاس کی بادشاہی را او پارس با نه قدرت و اعلی دی الذی اعزاتو خلق الموت و الحیات چې پیدا کړي دی مرګ او لی یبلوکم تی ازمیو کی پتا سو الله مرګو جن پیدا کړی دي دا سره پارا د پاردای ابتلا ایوکم احسن عملا کوم یو تاسو کې احسن عمل کون کې دي احسن عمل څه ته وې چې هغه عمل مبني په توحید او په سنت ترام او الله زور ور د پدښمنانو بهون کې خپل دوستانو لرا الذي الله ذات خلق سبع سماوات انتو باقا چی پیدا کردیو اسمانونا لہا بواندے تو بنوینی پی خلق الرحمن منطفاوت فا پیدا پیدای دا رحمان ذات کی سکت نقصانو فرجعی البسورا فرجعی البسورا اگر زوقل نظرو آیات تیوینی سچاو دونه حل ترامین فطور سم مرجع علب بسوارا کررتین بیاو گرزاو نظرو کررتین بار بارا کررتین تسنیر کسرتا و پس بشی تاتا نظر عاجزا و هو حسی رو نو گورا اللہ دل بغیر دستنو اسمان جوړ کردی دی و ایبنا لکم بلا عمدین سماها و زیناها فما فیها فطورا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ يَكِنَن خيستا کړې مونږ اسمان نځ دې بمسوابيا پچرا هونو سرا او ګرځولې مونږ ديلرا ويستون کې د شيطانا نو وا تناو تیار کړې مونږ ديلرا عذاب استه ایر عذاب دا وره وللذينا كفروا برب او د دا کسانو چکو پر کې د خپل ربنا اذا جهنم نهمه زار د جه نبې ډیرربې د تلو اض اوکوپ یاسم لهه چې کله وغور زوری شي اوور ته جا نهیانو او ریبې اور ل را هیرنیدلله دا بجوش شو دا اور به غړم بړی کو او جو به و یا کهریبهه چچوي دا غص هر کله چور لله شي وروغور شي په کې او ډله ساله هم خزانهتوه۔ پوز بکی داغینا گیٹ کی پران نا جہنم داروغی سو کی دارار مدی تا ویا علم یا تکم نزیر آیا تاسولا نوراغلی یردر کونکی آیا تاسولا پیغمبر نوراغلی که تاسولا دین بیان کرو او د دنظیر اطلاق و مولا و عالم بانیم کیگی جہنم یانو تباقا گیٹ کی پران وی علم یا تکم نزیر ویا تاسولا نوراغلی و مولا پتا طول <سؤال> چغيوالوي چوه خلکا قران تا کينه قران تا کينه قالو ديبوي بلا بيشکا يکنان راغل يوملا يوملا مولا يوملا په غمبرو راغل يوملا ير اور کو انکي فکذبنا مونږه تکذيبو کا چتدروغ مړه او مونږ وي مانس دلل الله من شيو ندي نازل کړي الله سه نه تاسو مگر په ګمای احکار کړي وقالو نو دیبوائی جہنم یان بچیغی کیلتا جہنم کے لو کننا نسمو او ناکلو ما کننا پی اصحاب استایر حی, حی حی کمونگ او ری دلیو قرآن قالو لو کننا نسمو وقالو دیبوائی حی حی چې مونگ دنیا کې او ری دلیو قرآن او بیامو پی زان پو یکڑو پا قرآن نبو مونگو د جهانم یانو نا او دنیا کی من قرآن تا نورتلو دنیا کی منزان پا قرآن نپو یو فا ترپو بیم اترا بو کی پا پلو گناو نو و تبایی دا دا پارد جهانم یانو آکسانو چهری کی دا قبل ربنا بلغی بی پا حال دا نلی دو سرا دیلا بخنا اواجر لویم واسر رو او اوچحرو بیم واثرو قولکم کپدا ملوه و نا او کپزورہ الله پوی دی په خبرد سینو الا يعلمو خبردار الله پویږي پچا چ الله دی پیدا کړی وہ ولتپو الله د میهربان ذات خبير او خبردار ذات الله دی غزاد ګرځولي تا ظرف مکا ذلولن تابې او ګور الله مکا تاسو له تابې کړي دا را چاپس مکا تاسو ګرځې و الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا ذر دی پلارو پلارو کې رضی ته طلب د اسباب کوو سفر کوي د پاره تجارت دا علم دا دا او د علم د پاره او خو لو او خره د رلک د الله نه او خاصه لا تاسو ورګی دل دی ام انتم آیا تاسو بچې نا غات چې په کې ریچي حق کې تاسو رپم کې او دا بخو ځږ دازمکه آیا بچ بشه د هزات نه پاسمان کې پا پا نزیر دی او یوررسله چې روبرورې په تاسو کانی په د تعالونه تاسولو په تهولږې کېپ نه زیرو چې ما د معره ورکله کې په نظیر یاد نظری دی چې سرګې زما انظار یاوهکې پهکانه انظار هملهکه ذبل نهځ نه په تیزهه تجیب کړی وه کسانو چې مخکیده دی نو سرنگیو دا دین کارو، اولم یارو، آیا دی سوچ نه ایلت قویره مارغانو تا د پاسه دا دینا، وره انکی اغپلو وزارو لا، او گوره مارغان اوا کی دی روان، تا دی لگوره نا، او گوره نی تیرشتا، دارنگی نس پیٹرول وغیره، او روان لکه جازونا، دا خو یوا دی اللہ اولم یر او ایلتویر ایدی سوچنے کئی مارغانو تا رپاسد دی اور اونکی اقفلو وزارو یر او بندو انکی دی ندی ٹنکلی دیلر اگر محربان ذات اولا دی ارزیو سیدلر اگر دنکیم امن حاز اللہ دی بلکی سوک دی آکس چا لخ کرشی ستاسو چی امدادو کستاسو سوا دا محربان بادشانا ندی کا پیران مگردو کا کئیم آیا سوک دی آکسا چی تاسو دا رزق در کی کبند که اللہ رزقا بلکی دین نوزی پسر کشیو نا پرتکے آیا سوک دی چی روان بھئی پڑھ مہی پاک پل مخا اہداخ رسی دنکے بے یا آغا سوکا چی روان دی پانی غلار برابر قل تور توایا ہوا اللذی اللہ دی آغا ساتا انشاکم چی تاسو پیرا کریئی و جعلا لکم السما او گرزولی دیت تاسو لرا از سماع تاکد داوری دو ولا ولا و لب سعر او تاکد دلی دو و لب ادا اوزلونا خلیلم ما تشکرون و تاسو دیر لک شکر کوئیم قل او آیا هو اللذی اللہ دی آغازات زراکم کتاسو ایخوارکڑی فض مککی و ایلیہ او اللہ لبا جمکولی شئیم وَيَقُولُونَ أُدِيبُوا أَيِ دِوَايِ کَلَبِ یَداوا دَ کَتاسو یشتونی ہے تورته وایا إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ یَقِنَن علم ددیدا الله سره دی وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ او زیم یرا درته اونکی قارا فلم ما راو هر کله چی دیونی دی حشر ل دی سیئات عجو الذین کفروا اسودت وجوم تربش مونا دا کسانو جو کفر دی او بویلی شی دا آغا دیچ تاسو دا گختو کل تورتو ویا ارائی تم پیکر رو تاسو کچر حالا کی مالر اللہ کمر کی مالر اللہ اوازو کچما سردی یارحمو کی پہمونگا نفمائی جیر الكافی رینا سو بپنائی ورکی کافی رانو تا نازاب درناک نا کل تورا یا هو الرحمن امہربان بادشاک اَمنَ النَّبِيُّ مُنْغِي مَندول دی پاو ولې توکلنا په دې مونځان سپارلې پد تا له مونږه زرد دي تاسو له بتو لګي چې سوق دی په گمراه ښکار کې قُلْ أَرَأَيْتُمْ آیا خبره تاسو ان اصْبَحَ مَا هُكُمْ کو ګرځي الله دو بستا سوچي نو سوق براتو کی تاسو را پر بوچین دار سره نو برکتنو والا یوازی اللہ ده اخیارات داغ چلی گی پارس قدرت والا مرگ پیرا کلی جند پیرا کلی برکتنو والا آغا و اسمانو نے پیرا کلی دی و گور اسمان اس چوت پکی نشتا نستوری پیرا کلی برکتنو والا ده الله برکتنو آلا آغا ذات دے علیمم بزاتی صدور دے لطیف الخبیر ذات برکتنو آلا آغا ذات تاسول از مکا آغا تابع کڑی دا و تاسول رزق در کئی برکتنو آلا دی آغا ذات حقورا برا آوا کی دیمار غانا دا اللہ آغی در چلی برکتنو آلا دی آغا ذات که تاسو لئے غوگونا و سرگوڑا در کلی دے براکتو نوال دے آغازات که تاسو اس مکہ کی خوار کریے براکتو نوال آغازات که بادشاہ دی او بوچی نداری را گردی مخ کیوارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون وَْقَلَمِ وَمَا يَسقُرونَ مَا آ تَ بِنِعمْمَةِ رَبِّكَ بِمجنون وَإِنَّ لَلَ أأَجرًَا غَيْرَ مَمنْنون وَإَِّكَ ل على خُلوقِغم فَذَتُ بُسْقِر وَبسْقِرونَ بأَكُممَفْون إنِ رَبكَهُ عْلَم بِم وَلا عََّ سَبيدهِ وَهُوأَعْلَمُ بالِالمُهتَدين. فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزني من أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مسبحين ولا يستثنون فاتواف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كأسقرين فتنادوا مسبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إن على ظالون بل نحن محرومون قالوا أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين سورت قلم ربۃ دا محکی سورت سرا په محکی سورت کې اسباب د توحید او په دې سورت کې اسباب د رسالت ذکر کړي یا محکی صورت کی اس بعد توحید یو کا دې صورت کی ترغیب په تبلیغ دا مساله اوره سویره خلق پروا مکو وی یا محکی صورت کې ذکر وکړه لا شریک الا اللہ لا شریک نشتا دلتا چه کم خلق الا اللہ شریک ثابت ای ایت التخویب ذکر کای حاصل د صورت پدی صورت کې لس قبا ذکر کای د منکرینو دی سورت یونم دی سورت نون نون والقلم وما یسترون والقلم شاہد دی قسم یا قسم دی پقلم وما یسترون آغا چلی کلکی دا قلم والا والقلم دا قلم نس مراد دی بازوی جنس کلم تینا مراد دی تفسیری عزیدیوالا ذکر کیا او قلمې شااهددي قَلَمَا وَمَا ولونه قلم د تغیر شاید دی ت قلم نهرا د قلم یا یوقول په کدارې قسمدي په قلم د اهل تاریخه یا قسمدي په قلم د ملی اله یا قسمدي په قلم د کرامن کاتیبی نه یا قسمدي په قلم د فکهو؟ یا قسمی دی پکل ام طباو یا قسمی دی پکل ام دا قصاةو یا قسمی دی پکل ام دا احل فتوہو یا قسمی دی پکل ام دا احل الفرائزو یا قسمی دی پکل ام دا احل الحساب یا قسمی دی پکل ام دا حکموا یا قسمی دی پکل ام دا احل الفساہت یا قسمی دی پکسا پقلم د اهلی عربیتا یا قسم دی پقلم د عمر او یا قسم دی پقلم د اهلی تجارت یا قسم دی پقلم د معلمینو حاصل د قسم پقلم داری چې دا هر کس مکاتبانه اهلی حق یا اهلی باطل چې په انصاب او په عدل تراد نبی اسلام بارک لیکل علیه کل کیا. ضرور باغی دال کی دا نبی صادق دی او پورا عقلوال دی ما انتا بینیمت ربکا بی مجنون تنی پنیامت درفستا لیونی و اینکل عجرن یکنانتا دفار بدلدہ بی انتہا او یکنانتی پاخل اکلو یو فسطبسیرو زرد جتبوی نی آقبت دخپلا ملم و یبو سیرونو او دیبوی نی آقبت دخپلا بی ایکم المبتونا چی فکم یو دی پتاسو کلیون توبا زګد وی نبی علی السلام یادو د لیونی دی و تاسو له پټو لګی چې لیوان توپ چا دی ان ربک یکینن ربتا او خپو دی پاغچا چې بیلاری شود نه غلارنا گمراه شود نه غلارنا او الله خپو دی په هدایت مون دن کو باندې فلاۃ تل مکذبین اوس حالات د مکذبینو ذکر کوي او شمارې دا نغي ورته وګه د تا له قرآ نه منې کوي دین نه من کوې تاته ره زاره او نرمې یاره دا چې او هغه دا هغې او سابکر کو یا فلا تو تویل مقاذب د تا بهداری م کوه د تذب کوونکو موکزی بین نمبرېکه ودو دیخواښیا کهته نرم شي نوبه نرم شيسممتلببه به تاتهوي یاره چې لکه ګزاره او لګ نرمي لا تونو په یودون انی تیل لګ د داه به یل لګته دی زیات خی خو لګو د ار کوه دا لجم او دا چل دی اوغ چل دی دا دمونکذبینو حالت دیی پرپیګندې الزمونونه اسسه اوس بعضې دوپهکو د د یو کتاب را کړلووي دا اوړه ذکریې پهدی خبری دیکرري مو نه ذکریا رحمت لالی پهغر زمونږ مور پللار قوربان زمونږ بچي زمونږ اولا د پ قوربان ادرا شیع الحدیث <سؤال> موانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ دا یوم مایانا شیع الحدیثو اگر دا ما دا تساوب پا استازان استازانو کی رازی او منگ دا غون رمضان دا غیر پا زیر رمضان تکی پا ٹکی حلوستو دا خودی غریبان ور خوبوئیو سی دلائل دی سرانا تفسیر دی سرانا سا قائد دی سر سینا آہ نو بس دی کړه یو پراپګاندا کړه بلې پراپګاندا سمو ده یو پراپګاندا اوس با دي خلکو ته مولوی عبد الوکیل کتاب پیرا کړې تمليغه او ته کاپير ویلې ای پاګلا زغت پله ته کاټل مزغت پله شېسې په کال طریګرې د لشا د خوید قرآن درس مو پرې راغورې خا دا وصیت راه تو چې بالکل لشا او دا حق جماعت دې په دې کې د خلکو اصلاح کیږي د خلکو و سره اعمال او برابرېږي له پاکلته جو پیدا دا کېږي ډیری پ او سره را نو بعضې خلکې یاره داج پرګنډې به کو داره تبلیغ په جامکې پنپییت ې لګ د پنپیت په تبلیخ میس کې مناپاتدي پنپیران یولار را مد کې غیرروله چې غې و زمونږ د تبلی پروګام داې د لاه د کې دوکن د مخلووب نه نه کېدو ک نو دا خو یو پروګراام دی او پنپیروله علمین دا سره دخورورن په درسو سره مخکې بي او یو اافاد تهیاو آ مولانا زیر صد سے بیرون مشرانو کیو چې کړه بر 25 د مدرسې تاریخ کله تر تا راغی اه اغيله به ترغیب مرغیب نو ورکو مشورې به نه پېښ کو او ډائریک ولا تشکیل کیو بلکل بالکل برابر دویخه حضرت مولانا جمشید سے بیا کال راغلو پنځپره کې اجتماع د درد فلکیولی دا, دا نو مولانا جمشید سے بیا لوی محدث سی ا تمام پاکستان تبلیغ والا مشر دی اغه مولا ته یې ته په جنالو کې دغه په پښتو په یده زبر کل استاد درس راتلی ښا ها زدارنګ دې دې خپل ربط دې یو خپل تعلق دې دادی باد مولا ګړو چې لنور جره مونږ سکو چې خلک مونته مولا وي دلته آزاد وبتا بیان ته پای په معنی بیان کوم درځب کوما زبخل کو دې دم پارې شه دم مو دې شه دې خلک به ته مولې شه وې بیا خدا پرې ګندې فقلی کې اعتراض ورول او شور که ما دې خلک خامخمو لا ويو دا ډېر کار دي علم کې ډېر برکت ني بیاوي فلا تو تل مكذبین ته ممنا خبره تر تکذيب کوونکو ود دي خو هيا لو تدنو کتنارام شي په علم مش اختلافات یو بل سره علمايي علمايي په باندې ردونم کوي لکه دا اکوړي مفتي ته الله سبحانه و تعالی کې اخدو تبلیغ اثر رښتنه لکه موږ جوابونه کوي چې مفتي په حقیقت معلوم نه غورنوی مفتیری دا کوڑی غاٹ مفتیری دا کوڑی دا مدرسې او کتاب لیکل دی د خود په تبلیغ باندې د خود تبلیغ سره شتنه او دلته کوم دا غور دا کوڑی مولیاں دی تبلیغ د خود نه او دا نه دا پزول کار دی اگر بیا خپل تحقیق کړي دی یو خبر خلکو ته وړاندې کړي دا او په یې کم ډیر خير دی خېکړې چې لیکلې راغی نه بیا مفتي اا او کثیر جوابونه لیکلې دا, دا, دا خبرې لیکلې رضی خدا مطلب دنی چیر رضا سید بلکل سر غلط دی فلا تتوی المکذبین تتم منات تابداری مکوا دا مکذبینو یو سی پتشمارا ودو دی خوخی لو تدھینو چیت نرمشی ندیبا نرمشی ولا تتوی تابداری مکوا د هر قسم ہو را حلاف نمبر دو مہین اسپک رزیلو حماد انتوان لگا انکی مشاہم بین امیمات انکی پا وردی خبر او نمانی من نا ایل خیر من اکا انکی دا قرآن نا وچو سوک دی دا قرآن نبند ای خبر او نمانی دامو ای جی سوکو استاج مو دی جنو و استاجی چو دا قرآن نمانکی اللہ وی خبر او نمانین من نا ایل خیر من اکا دا ایمان نا منه که اونګه دا دین نه منه که اونګه دا قران نه الله وکړه قران نه دی منه کوي وي په جن دا مکذيب دي خبره ګوريونه منه منه لِل خیره منه که اونګه دا قران نه معتدن د حد نه تجاوز کوونکې یعنی بدعتي د بدعتي خبره ورونه منه از سی ما شرکون که دا مشرک خبران منی اطلین او بد زبانا و دا پوچخل کنزل مارا دا خبران منی بعد ذالکا پزده دینا زنی ما حرام زادا زنی ما بدنام لگوش مارا نمبر ایک المکذبین حلاق نمبر دو، مهین نمبر تینا، د دخوا براو نمانه، حماد نمبر چار، ما شایم بن امیم نمبر پانج، من نائل نمبر چه، معطد نمبر ستا، عصیم نمبر اتا، و دلن نمبر نو، زنیم نمبر, نمبر دسا، و جدا قرآن نا دیمانه کئیا، زادی نمبر دسا، او سونا سخت الفاز استعمال که، م په سیرین ذکر کوي زنیم چاته وي تفسیر قرطبي معنا کوي زنیم ليس يورف من ابو بغي ال ام ذو حسب ال ايمه زنیم غ چاته وي چپلاري ني معلومه او مورې اه مورې دیش دغه قران دا څه خپل استعمال کو د قران نه منونکي حرام زاده ښه لگي اي مکان اعظم رسولي ان کان از مال و بنینا اگر کدی مال اولاد و الیا اذا تتلا عليه آیاتنا کی کلا پدی لوتیش آیاتنا قران دشمن دخه ته قران م بیان واه او بس کینه ذکر اذکار کو موضوع نہ کوا وتب بیا پیر سی یو رپلن کی ډیر خسړی ولی قران نہ بیان ای او چته قران باره ته به دشمن ای اذا تتلا عليه آیاتنا د کالا لتی شی پدې زمغه یا تونه دی ویل چې سيدو بنودي دا قران بیانولو په ټیم کې غټ دی غریب پرتی دی لیا الله سن سم دا به و کو دنیا کې بدک او خرتم سن سم دنیا کې بے پوز تر ورګره قران درس مړه سره دی دا چلو هغه چل دی دا تندې بهتری و رات یو کا سن سم د دی آیات سانی نزول د ولید بینی مغیره بارا کری او دا دپا بدر کې غالبان پوز دخمی شوی و او آه آه ای بانی با زیات زیاد بد اخکاری دو بیا سانا سیموهو علالخورتوم اینا بلعونا مونگ از میخ کوپ دیبان دی سانچه مهمتحان کری و اصحاب الجنه پر باغوالا سکسانو دا پلار د مرد نروستو فضلکی دا مال دیر محبت پیدا شیو صدقه او خیرات او دا الله پلار کې خرج نکولو ان بلاونا هم تفسیر قرطبی ذکر کوي ابن کثیر او ال مانی ټول پس انا ایمن کې پس انا نا دلری او کسبوا پایه کې او کس ډیر زیات نیک انسان وو باغاتی او پسونه وو دغه انکم آمد آمد به پغربانو تقسیمو دا وفات نو راستو دا غی زمانه مون خو بال بچ دي دا, دا خو زمونږه فارخبلنه پوره کیږي اګار سی نو ور کوله بلکی اوسار وقتی مشوراو کا چندن یو قسم دې باسته نفرېدو خارال سرمن به و باسو خارال نو باغ و تا لا پټول تبا کړي وو انا بلوناهم مونږه متهان کړي او په دی باندې لکه سنجم هم تهان کړي او په باغ والا چې کله قسمونه وکاو چې پریبکی دې باغ لرا پوغد سبا کی لا وبفقو دو و ولا يستسنونا ولا يستسنون دمسكينا نو هيسينو جدا کولا بادوي ان شاء الله نو ویلی نو پین شاء الله پهنا دونا دا را واستو دونر وی ګنا نو و لا يستسنونو جداي نو کولا الله د مخروق د حقوقو میت کې فتوا عليات وايف ام ربك نو راهي دشبي پاغي دش پيراتونکي عذاب د په درستانه هم نه ایمون او دو دوه په س بهته نو شوغ کا سرریمو پریکل شوی پهتهنااد او یوازنونو ک یو بلته په و د سباچې نقدو ج سبا لا چې خپل پل که تاسو د آفرریون کې د پټې پټې خبرې کول یو بلې پهکول ن بیو تن نه پریخه الله خول نه حالیلی کوم مکیین بعضې حاله صخیرات میراتو ککی. نو بار چمچه او درئی گواری یو ما شمو غریب ری نده او دا جامعی مامی پاک یه چولي کنا نو پا دوار سلام علیکم جی را دی کی تاو دا پارا اخوار انتظام شوه دی او غریبو تی شا بیالا زی دا دیر زیاد ناکار را کاری حدیث پاک را دی شر رتو آمیت و عمل و علیمہ بدترینو او ناکار را دوڑی آغا دا آغا وادده دا شپره که دا غطایتا و دا خانان و پانت الکونو دلاله او پټ پټه خبرې کوله چې نن د باندې داخلي کې دی ته حیرت پتاسم اسكينا او سبا وخت لاړل الا هر دین قادرین الا هر دین په غوسې کې قادرینا او ګنل ځان قدرت لرونکی فلماره واه چې د باغړو دغه ځای کې و نا دی یار ګو چې لار نه یې رسوګه دا خو باغ مغلیشت فلماره واه اللہم تدعوہ کیا ذکر کی گوارے پخپل اصبان غرور مکوہا پخپل ازوانے پخپل مال پخپل صحت سباب گواری سمنی بیا فلما روحا ہر کلا چی دیو لید آباغا دیوی مون جوڑی ایرہ ان کی دلاریو بلکہ مون بے نصیب ایو او خیار پکیوی آلم اقل لکم لولا تسبیون تاو سمونوی جی اللہ پاک گرنے و دید آغا وقتیوی سبحان ربنا انہا کننا ظالمین با کیدار اب زموندارای کینن مونږه وساله مان ماخا مخو ماخا مختو باز دینه بادوتا یتلاو مونایوبلی ملامت کو قالودی وی یا ویلانا حیافسودی مونږلری کینن مونږه وسارک شان یکینن زمون با بدل کې راګم ته ور د دینه مونږ یول لا طارغبت کو انکی الله فرمای کذا الک العذاب دارمی زمو عذاب ولا عذاب الاخرت اکبر او عذاب دایرت دا دیر لویدن لو کانو یعلمون کاشی پوی پویدن اوز بشارت ورکیو ان المت... للمتقین ایشنن دا پارا دا پریزگارانو فنیز دا رب دا دیبانی باغنو نیامتونا ایا گرزو منگا تابدار پشانده مجرمانو ما لکم کئی پا تحکومون وستشوی تحصول را سنگا پیسا لکوئیو هم لکم کتابون آئے تاسولارا کتاب دے پائیکل اصطلقوئے اِنَّا لکم پیئے کنان تاسولارا پدے کی آج تاسو خواقوئے یا تاسولارا قسمونہ دی پرمونگا رسیدن کی تردہ کیامتا تاسولارا آج تاسو پیسا لکوئیو سلہم تپوسک دینا چکم یو د دینا پدی دی زمدار ام لہم سرکا آیا دیل شریکانشتا راوالیوی اغپل شریکان که دیوی رشتونه فکر مرس چه با لرشی پردر پنده اینا کما کو بشانهی و ها دیل من المتشابهات و یدعونا الى سجوده اور را برلکی جی با دی سج دیتا نو دی با طاقت نلری آه طاقت با دی سج دی نلری کسی با استرگی ردی پتکری بای والا ذلت داولی سج دالتا نشکوله و قد الى سجوده دې دنیا کې راو خپل کې د سې جديده دنیا کې وتا پینځ وخت زان کې دو او دې خروغ رمټه مونږ نه کوي پذرني الله وي پرې او وا سوق چې تکذیب کوي د خبره نس مونږ د لرا پدم دم دا, دا طرف نه چې دې په نه پويږي مهلت ورکوم چې دیتا یې کله نیول زمادي مزبته وین کې دې متین تدبیر زمادی پوغه آیا تو غواړی دینه ته حجراته ساي وځاو وته وجي تاوان دي دانشوي دي دی حجراتم نغواړي آیا حدیثه سوہی کیږي دي سره علم د غیب دي په هو یکتوبون دیلیکل کیا پس بیر صبر کوا پیسلی در رب تعالی را او ته مخیګه پشانتم یوالا اذن اداج کله اواز کو خپل رب ته دی ډکو د غم نه لولا انت